إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما para muslimin dan muslimat Jemaah pengajian masjid baitul muttaqin kota samarinda yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa taala Alhamdulillah Allah Azza wa Jal Yang telah memberi kemudahan kepada kita sekalian Untuk Berkumpul pada siang hari ini Dalam majlis ilmu Meskipun di tengah-tengah hujan yang Cukup lebat Dan kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta ta'ala menjadikan Hujan yang Allah turunkan Kepada kita sekalian Menjadi rahmat bagi seluruh kaum muslimin Dan tidak menjadi azab bagi mereka Mereka Alhamdulillah, kita berkumpul pada siang hari ini untuk mempelajari sebahagian dari apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mewariskan kepada umat ini al-ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat yang akan mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia demikian pula kehidupan akhirat sebagaimana yang kita ketahui bahawa kajian ilmiah kita yang menjadi inti pembahasan di siang hari ini berkenaan tentang penjelasan persiapan menghadapi bulan Ramadan tentu kita mengetahui bahawa bulan suci Ramadan merupakan bulan yang senantiasa dinanti oleh seluruh kaum Muslimin dimanapun mereka berada disebabkan karena bulan Ramadhan memiliki banyak keberkahan dan merupakan momen terbaik bagi seorang Muslim. Untuk Berusaha melakukan introspeksi diri Sehingga dia berusaha untuk Menjadikan hari-hari Mendatang lebih baik Dari sebelumnya Sehingga dia berharap Agar Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik dan bimbingan kepadanya, agar senantiasa berjalan di atas bimbingannya, di atas jalan yang lurus, yang menjadi harapan kita semua. Kita senantiasa mohon kepada Allah Azza Wajalla pada setiap solat kita. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ih dinas siratul mustaqim Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus Jalan yang lurus yaitu jalan Allah subhanahu wa ta'ala Yang menghantarkan seorang hamba kepada Keselamatan hidup di dunia demikian pula di akhirat. Untuk itu, maashiran Muslimin, rahimakumullah. Kita akan berusaha menjelaskan beberapa perkara-perkara penting yang sepantasnya diperhatikan oleh setiap Muslim sebelum memasuki bulan Ramadhan. Agar kemudian Dia termasuk antara hamba-hamba yang meraih kemuliaan Kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT Dan agar kemudian Dia termasuk Di antara hamba-hamba Yang meninggalkan bulan Ramadan Dalam keadaan Allah SWT telah mengampuni seluruh dosa-dosanya Merupakan hal yang pertama Dan yang paling utama Untuk diperhatikan oleh setiap Muslim Dalam menghadapi bulan Ramadhan Adalah Memahami hakikat Disyariatkannya Berpuasa di bulan Ramadhan Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan kepada hamba-hambanya Berpuasa bulan Ramadhan Apa manfaatnya Apa kemaslahatannya Maka kita harus Memahami dan meyakini Bahawa tujuan utama Diwajibkan di puasa Ramadhan adalah untuk membina ketakwaan kita untuk melatih hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadi seorang hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya ini tujuan utama disyariatkan berpuasa di bulan Ramadan itulah yang disebutkan oleh Allah wa'adzawajal dalam Firmannya dalam Surah Al-Baqarah, Ya ayuhahaladinamamnu, kutubalekumussiyam, kama kutubalaladinminqablikum, lalakumtatqoon. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini tujuan utama disyariatkan yang berpuasa sehingga seorang hamba ketika dia menyadari hakikat dan tujuan ibadah puasa tersebut maka dia berusaha menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan berdasarkan bimbingan dari Allah Azza Wajalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam jangan sampai kemudian seseorang memasuki bulan ramadhan dia menahan diri dari makan, minum dan menahan diri dari melampiaskan syahwatnya namun ternyata dia lalai dari memperhatikan tujuan diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan sehingga dia berpuasa hanya sekedar menahan diri dia tidak makan, dia tidak minum dia tidak membatalkan puasanya dengan mendatangi istrinya, namun dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kemasyhatan tetap saja dia lakukan. Bermalas-malasan dalam menjalankan ibadah, tidak menegakkan salat wajib secara berjamaah bagi kaum lelaki. Kebiasaan-kebiasaan buruk masih juga dilakukan dari ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang muslim. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah subhanahu wa taala. Dia juga masih durhaka kepada kedua orang tua, tidak menyambung tali rahim dengan karib kerabatnya tidak menjaga hubungan baik dengan tetangganya. Dan yang bahkan terjadi adalah sebaliknya. Menyakiti tetangga, memutuskan tali silaturahim, buruk dalam pergaulan, gemar melakukan perbuatan kemaksiatan. Hanya sekedar dia tidak makan dan minum di siang hari. Itu saja. Maka ketahuilah wahai ayyuhal muslimin rahimakumullah ini menunjukkan bahawa dia tidak memahami hakikat puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya Maka benarlah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih fa laysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu orang siapa yang tidak meninggalkan Ucapan dusta Mencela Menggunjing orang lain Memfitnah orang lain Melakukan adu domba Demikian pula melakukan perbuatan-perbuatan Kemaksiatan Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada puasannya ketika dia meninggalkan makanan dan minuman itu. Maka seorang Muslim harus mempersiapkan diri bahawa dia berpuasa karena Allah Azza Wajalla. Dia berpuasa karena dia ingin menjadi orang yang saleh. Agar dia ingin termasuk di antara hamba-hamba Allah. Yang dicatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai mukmin, orang-orang yang bertakwa. Yang inti dari takwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah intizalul awamir wajibina binahi, menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan larangan. Oleh kerana itu. Ketika seseorang Telah Menguatkan dirinya Untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Maka hendaknya dia juga menjalankan Berbagai macam konsekuensi Untuk mencapai Darajatul taqwa Tingkatan sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbanyak amal saleh, menjalankan kewajiban dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya kemudian yang kedua yang merupakan nasihat para ulama bagi kaum muslimin dalam menyambut bulan Ramadan agar hendaknya mereka mempersiapkan diri menghadapi bulan tersebut dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala dosa dari segala kemaksiatan sebab perbuatan kemaksiatan dan dosa itu akan merusak amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba penting bagi kita ma'asyarul muslimin rahimakumullah untuk melakukan introspeksi diri mengoreksi diri kita apa yang telah kita amalkan apa yang kita lakukan di hari-hari yang kita lalui apakah kita senantiasa beramal saleh dengan ucapan dan perbuatan atau sebaliknya sungguh indah kalimat yang disebutkan oleh أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ketika beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu watazayyanu lilardil akbar wa inna ma yakhiffu alhisabu ala alabd ala man hasaba nafsuhu fi ad-dunya kata Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu hisablah diri diri kalian koreksilah apa yang kalian amalkan sebelum kalian dihisabi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala timbanglah amalan-amalan kalian sebelum amalan-amalan kalian itu ditimbang di hadapan Allah pada yaumul qiyamah dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar yaitu yaumul qiyamah hari kiamat hari kebangkitan karena sesungguhnya akan menjadi ringan penghisaban seorang hamba dalam kehidupan akhirat Apabila dia telah menghisab dirinya ketika di dunia akan menjadi ringan penghisaban seorang hamba dalam kehidupan akhirat. Apabila dia menghisab melakukan introspeksi diri ketika dia hidup di dunia. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha memperbaiki diri maronungi diri dari berbagai macam kesalahan dan perbuatan dosa dan kemaksiatan diriwayatkan dari masyruq ibnu al-ajrah rahimahullah taala beliau mengatakan inal mar'a la haqiqun an yakuna lahu yakhlu fiha fa fiha dhunubahu fa minha Kata Masruq rahimahullahu taala Sesungguhnya seseorang sepantasnya selayaknya memiliki waktu-waktu khusus di mana dia bersendiri lalu kemudian dia mengingat perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah dia lakukan Lalu kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ketahuilah hina ma'ashiran Muslimin, rahimakumullah. Seorang yang senantiasa mengoreksi dirinya, melakukan introspeksi diri, menyadari akan dosa-dosa yang dia lakukan, termasuk di antara amalan yang mulia. Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas beliau menyebutkan tujuh golongan yang Allah Azza wa Jalla beri naungan kepada mereka pada hari kiamat kelak di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu dari tujuh golongan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa rajulan dzakara Allah Fafadot aina Seseorang yang Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dia sedang sendirian Lalu kemudian dia menangis Menangis akan dosa-dosa yang pernah dia perbuat Menangis Akan kemaksiatan yang pernah dia lakukan Lalu kemudian dia Segera berusaha membenahi dirinya mengoreksi dirinya beristighfar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka ma'asyaral muslimin rahimakumullah kesempatan seseorang mendekati bulan Ramadan dia telah mempersiapkan dirinya ketika telah masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan dia menyibukkan diri dengan amalan-amalan saleh yang bermanfaat Sehingga ketika dia meninggalkan bulan Ramadhan, dalam keadaan Allah SWT, telah mengampuni segala dosa yang pernah dia lakukan. Sungguh sangat merugi. Sungguh sangat hina seorang hamba. Ketika dia telah keluar dari bulan Ramadhan, dalam keadaan Allah SWT, tidak mengampuni dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad dan Ibn Khuzaimah Al Bazzar dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Suatu so, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan mimbar Nabi ﷺ itu bertangga, terdiri dari tiga anak tangga. Nabi shallallahu alaihi wasallam naik tangga demi tangga, sambil beliau mengatakan Amin, Amin, Amin, yang artinya Ya Allah kabulkanlah, Ya Allah kabulkanlah, tiga kali beliau mengucapkan. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma kunta tasna' bi Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan perbuatan ini? Apa yang menyebabkan engkau mengatakan "Amin, amin, amin"? Yang menunjukkan bahwa Nabi alaihi mengaminkan sebuah doa maka dijelaskan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam qala jibril tadi jibril datang kepada khauf dan mengatakan kepadamu rahiman fi 'abdin adrafa abawayhi au ahadahuma lam yudkhilhu aljannah sungguh tercela dan sungguh hina seorang hamba yang dia hidup mendapati hidupnya kedua orang tuanya atau salah satunya namun itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala maka aku pun mengatakan amin hidup bersama orang tua merupakan kesempatan terbesar seorang hamba untuk diampuni segala dosa yang dia lakukan kata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala nuhuma Inni laa'almu amalan. Aqarba illa Allah azza wa jalla min brr waladah. Aku tidak mengetahui ada satu amalan yang lebih mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa taala dari berbakti kepada seorang ibu. Apabila seorang hamba masih diberi kesempatan hidup bersama dengan ibunya atau bersama dengan orang tuanya kedua duanya atau salah satunya kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan berbuat baik kepada kedua orang tua birrul walidain maka sungguh sangat merugi seorang diberi kesempatan hidup bersama dengan orang tuanya atau salah satunya namun itu tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sangat merugi dia punya orang tua. Melihat orang tuanya dalam kondisi sudah tidak mampu beraktivitas. Apa yang dia lakukan sudah? Serahkan ke panti jompo. Biar diurus sama orang lain. Alangkah bodohnya orang ini. Alangkah bodohnya orang ini. Kalau seandainya dia sendiri yang mengurusnya. Dia sendiri yang memperhatikan orang tuanya, mengurusinya. Seperti dia mengurus anak yang masih bayi Semakin tua dan semakin lemah orang tua Maka semakin besar pula pahala Yang diraih oleh seorang anak Ketika mengurusi orang tuanya Berbakti pada orang tuanya Namun banyak dari kalangan manusia Menelantarkan Hak-hak orang tua Kewajibannya sebagai anak Dia tidak menunaikannya Masyarakat Muslimin rahimakumullah, Nabi saw. mengatakan, Amin. Beliau mengaminkan doa Jibril yang mengatakan, sungguh sangat tercela dan hina seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, namun itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam al-jannah. Lalu kemudian Jibril berkata lagi. Raghi man anfu 'addin. Dakhala 'alaihi Ramadan, thumma lam yughfar lahu. Sungguh tercela. Dan hina seorang hamba dia memasuki bulan Ramadan, lalu setelah dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh hina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Lalu Jabriil berkata lagi, ra'iman famriin. Dzukirtu 'indahu fa lam yusholli Sungguh hina dan terjelas seorang hamba, namaku disebut di sisinya, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, lalu dia tidak bersalawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ini menjelaskan kepada kita bahawa bulan Ramadhan merupakan momen terbaik bagi seorang untuk berusaha memperbaiki diri, meninggalkan keburukan menuju kepada kebaikan, meninggalkan amalan-amalan yang taalih menuju kepada amalan-amalan yang saleh yang dicintai Allah dan diridai Allah subhanahu wa taala. Kemudian termasuk diantara persiapan yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim sebelum memasuki bulan Ramadhan adalah memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadhan fikih Ramadhan baik ketika akan memasuki bulan Ramadhan kemudian apa yang dilakukan di pertengahan bulan Ramadhan dan di akhir bulan Ramadhan hingga dia meninggalkan bulan Ramadhan dalam keadaan dia memiliki ilmu dalam mengamalkannya merupakan satu prinsip Islam yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari Taala dalam sahihnya beliau menyebutkan salah satu judul dalam kitab al-ilm Kata beliau Bab al qabla al wal -amal. Berilmu sebelum berucap Dan berbuat Sebelum seseorang mengucapkan sesuatu Atau mengamalkan sesuatu Yang dituntut baginya adalah Berilmu Jangan sampai dia menjalani satu ibadah Dalam keadaan dia Tidak memiliki ilmu tentangnya Setiap ibadah ada ilmunya. Ada yang sifatnya fardhu ain, yang wajib bagi setiap individu Muslim untuk mempelajarinya. Ada pula yang bersifat fardhu kifayah. Yang sifatnya fardhu ain adalah perkara-perkara ibadah yang senantiasa diselami oleh setiap hamba, setiap Muslim. Dalam aktivitasnya, bukankah dia wajib solat? Maka dia harus mempelajari tentang hukum-hukum solat berdasarkan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Alaihi Sallam mengatakan, Salu kama ra'i usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yaitu dengan cara mempelajari hadith-hadith Rasulullah Alaihi Sallam maka wajib bagi setiap individu muslim mempelajari hukum-hukum salat demikian pula seorang muslim wajib mempelajari hukum-hukum taharah bersuci tata cara wuduk yang benar tata cara mandi yang benar mana yang wajib, mana yang sunnah bagaimana cara tayamum ketika seorang tidak menemukan air atau memiliki uzur untuk menggunakan air dan seterusnya sebab bersuci merupakan syarat sahnya salat tersebut la yaqbalu Allahu salata ahadikum ida ahdatha hadaituwudhu Allah azza wa tidak akan menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu hadis Nabi sallallahu alaihi Wallah alaihi wasallam. Maka wajib baginya mempelajari hukum-hukum tohara. Seseorang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kelapangan rezeki, maka hendaknya dia memperhatikan. Apakah dia termasuk hamba yang berkewajiban untuk membayar zakat atau tidak? Maka dia wajib mempelajari hukum-hukum zakat. Berapa batas nisab zakat yang diwajibkan Apa ketentuan-ketentuannya Apa persyaratannya Yang apabila telah terpenuhi Maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat Demikian pula seorang Diberi Kelebihan harta oleh Allah SWT Dan dia memiliki kemampuan untuk berangkat Menunaikan ibadah haji Wajib baginya untuk Mempelajari hukum-hukum tentang mana si Aji. Seorang ingin berdagang maka sebelum dia berdagang dia harus mempelajari fikih jual beli. Mana yang halal, mana yang haram. Agar dia tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan dalam keadaan dia tidak sadar. Jangan sampai dia terjatuh dalam perkara riba dalam keadaan dia menyangka bahawa itu jual beli yang sah Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala telah membedakan Antara hukum jual beli Dengan hukum riba Wa ahallallahu al-bay'a Wa harraman riba <tik> Allahu az-ra'al Menghalalkan jual beli Dan mengharamkan hasil Praktik riba Sehingga dia harus mengetahui Bagaimana cara Berjual beli yang benar yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, shallallahu alaihi sallam, sehingga Umar ibnu al Khattab radhiyallahu taalaan, beliau mempersyaratkan orang yang berjualan di pasar adalah seorang yang mengerti tentang hukum-hukum jual beli. Kata beliau, لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. Tidak diperbolehkan ada yang berjualan di pasar kami kecuali orang yang telah mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan jual beli dan seterusnya demikian pula halnya ketika seorang berpuasa hendaknya seorang muslim mempelajari hukum-hukum berpuasa adab-adab ketika berpuasa keutamaan yang diraih oleh seorang hamba dalam berpuasa Keutamaan bulan Ramadan Hendaknya dia berusaha mengetahui sehingga ketika dia memasuki bulan Ramadan dalam keadaan dia telah siap seperti siapnya seorang yang hendak maju ke medan pertempuran untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah siap untuk melakukan berbagai macam keutamaan. Dan di antara Keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bulan Ramadhan yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ويناد مناد Ya bagi al-khayri aqbil Wa ya bagi al-sharri aqfir Walillahi utaqa'u minal nar Wadhalika kullu laydah Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam Apabila telah masuki Awal malam Dari bulan Ramadhan, Maka Syaitan-syaitan Jin-jin yang melampaui batas dalam berbuat kejahatan mereka dibelenggu. Mereka dibelenggu, dirantai. Wajib bagi kita seorang mukmin mengimani apa saja yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Para setan dibelenggu, maka kita imani." Bahawa mereka dibelenggu, mereka dirantai. Gimana mereka dirantai? Gimana mereka dibelenggu? Allah Wajah. Itu termasuk perkara gaib. Kita imani sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang mengatakan apabila Para syaitan dibelenggu di bulan Ramadhan. Lalu mengapa kemaksiatan masih banyak terjadi? Masih banyak orang yang tidak sholat, masih banyak orang yang bahkan tidak berpuasa di bulan Ramadhan, masih banyak orang yang melakukan kemaksiatan dan yang lainnya. Sementara disebutkan dalam hadis bahwa. Ketika memasuki awal malam di bulan Ramadhan Para syaitan dibelenggu Ada beberapa jawaban Yang disebutkan oleh para ulama Di antara jawaban Yang diterangkan oleh para ulama Bahawa Yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Para syaitan yang dibelenggu Adalah mereka dari kalangan jin Itu pun dari kalangan maradah kaum jin yang telah melampaui batas dalam kejahatannya jadi tidak semua perbuatan kemaksiatan itu terjadi bukan hanya disebabkan karena jin atau kedaan jin namun disebabkan karena hawa nafsu annafsu al bisu jiwa yang suka mengajak pemiliknya untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan atau diantara manusia ada yang sudah menjadi setan. Bukankah kesyietaan itu terbagi menjadi dua. Ada setan dari kalangan jin, ada setan dari manusia yang dibelenggu dari setan jin. Setan manusia berkeliaran di mana-mana. Mereka melakukan perbuatan kejahatan. Namun setidaknya dengan dibelenggunya setan dari kalangan jin maka kejahatan itu berkurang. Dan untuk memuliakan bulan Ramadan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dan di awal malam bulan Ramadan, pintu-pintu neraka Jahannam itu ditutup rapat. Tidak satu pintu pun yang dibuka. Sementara pintu-pintu al-Jannah dibuka lebar, selebar-lebarnya." Tidak satu pun dari pintu-pintu tersebut Yang ditutup Ini menunjukkan Kemuliaan bulan Rabban bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memuliakan bulan Rabban Dan ketika itu Datanglah penyeru Dan menyampaikan Ya baghiyal khairi akbil Wahai orang-orang yang mencari kebaikan Datanglah kalian Datanglah, sambutlah bulan Ramadan untuk memperbanyak amal saleh. Wajah bagi syariat syir, wahai orang yang mencari keburukan dan kejahatan, tahan diri kalian, jangan kalian melakukan perbuatan kejahatan itu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walillahi a'taq min al Dan Allah Azza Jal telah menetapkan. Di antara hamba-hambanya ada yang dibebaskan dari api neraka. Wadalika kullulailah dan itu setiap malam, setiap malam dari malam-malam Ramadan akan selalu ada di antara hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Dibebaskan dari api neraka berarti apa? Mendapatkan jaminan masuk ke dalam surganya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menggolongkan kita termasuk diantara Hamba-hambanya Yang telah dicatat namanya Termasuk diantara hamba-hamba yang utaqa Yang dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari api neraka. Demikian pula Seseorang dituntut untuk mempelajari hukum-hukum Berpuasa Batas Seseorang memulai untuk menahan diri dari makan, minum dan menahan diri dari syahwat. Dia harus mengetahui dengan masuknya waktu fajar sadiq dan berakhirnya berpuasa dengan terbenamnya matahari yang menunjukkan masuknya waktu maghrib. Di malam hari silakan dia makan, minum, salat Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersenang-senang mendatangi istri, silakan di malam hari. Pagi hari tidak diperbolehkan. Maka dia harus mengetahui apa saja perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jangan sampai dia melakukan perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan dia menyangka bahwa dia tetap berpuasa. Berarti kan dia harus mempelajari fikihnya, hukum-hukumnya. Demikian pula. Dia telah mempersiapkan apa yang akan diamalkan di bulan Ramadan. Dia berusaha untuk menghidupkan amaliah di bulan Ramadan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kesempatan di bulan Ramadan seorang hamba yang akan dilipat gandakan Amalan-amalan salih yang dia lakukan. Puasanya itu sendiri akan mendapatkan balasan khusus. Doa seorang yang berpuasa. Mustajab. Amalan-amalan seorang yang melakukan ibadah. Di saat dia berpuasa. Dilipat gandakan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Qudsi, Dalam Riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kullu 'amal ibni adam lahu illa as-siyam li wa ana ajzibih illa as-siyam fa li wa ana ajzibih yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli setiap amalan seorang hamba itu sudah ada perhitungannya Manja Manja'a bilhasanati falahu ashru amthaliha Barang siapa yang melakukan satu kebaikan Maka Dia seperti orang yang melakukan sepuluh kebaikan Dan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu SWT Menjadi tujuh ratus kali lipat Ini perhitungan amalan soleh secara umum Lalu Allah Subhanahu Menghususkan puasa Menghususkan puasa Menghususkan puasa illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi sesungguhnya puasa itu khusus untukku dan akulah yang akan membalasnya akulah yang akan membalas balasan dari Allah Subhanahu wa taala tidak berdasarkan perhitungan yang kita sebutkan tadi yang itu merupakan perhitungan secara umum terhadap amalan-amalan salih karena dia meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya min ajli karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir ketika menjelaskan makna dari firman Allah Azza wa Jalla, "Innamayuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa perhitungan kata para ulama yang dimaksud as-sabirun diantaranya adalah as-saimun orang-orang yang berpuasa maka mereka bersabar untuk tidak makan, tidak minum tidak melampiaskan syahwatnya ketika dia berpuasa maka dia bersabar maka seorang hamba harus memahami keutamaan bulan Ramadan kuat seorang yang beramal saleh di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya dan ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan bagi seorang hamba untuk menghidupkannya di bulan Ramadan di antara amalan tersebut adalah memperbanyak sedekah bersedekah di bulan Ramadan itu lebih kuat anjurannya Daripada bersedekah Di luar bulan Ramadan Secara umum bersedekah Memiliki keutamaan yang besar Namun secara khusus Bersedekah di bulan Ramadan Memiliki Keutamaan yang melebihi Keutamaan di luar bulan Ramadan Kata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah Diratkan oleh Imam Al-Bukhari Dalam sahihnya Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ajwadan Nasi Bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau adalah manusia yang paling dermawan Beliau adalah manusia yang paling dermawan Tidak ada mengalahkan kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wakana ajaw duma ya fi Ramadhan. Namun ketika memasuki bulan Ramadhan maka beliau lebih dermawan lagi dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Naka para ulama menyebutkan di antara faidah dari hadis ini anjuran seseorang untuk lebih giat lagi dalam bersadaqah, dalam berinfak di bulan Ramadhan melebihi sedekah yang dia lakukan di luar bulan Ramadhan termasuk di antaranya adalah banyak-banyak memberi makan lebih terkhusus lagi memberi makan untuk orang-orang yang berbuka puasa memiliki kutaman yang besar kata Nabi SAW man fattara sa'iman falahu mitlu ajrih Barang siapa yang memberi Buka puasa kepada seorang berpuasa Maka dia akan mendapatkan Pahala seperti pahala orang yang berpuasa Tanpa mengurangi Pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun Masya Allah Utaman yang besar Apabila disadari oleh kaum muslimin satu pemandangan yang mungkin sulit untuk kita saksikan di tempat-tempat yang lain pemandangan yang ada di Masjid Nabawi dan masjidil haram di Makkah terkhusus di bulan Ramadan itu kalau sudah mendekati buka puasa mereka mencari-cari orang orang siapa saja dicari kalau dapat dipegang tangannya untuk diajak buka puasa di tempatnya. Dia sudah punya tempat tersendiri, disiapkan menu makanan untuk orang yang berbuka puasa. Banyak sekali sufra-sufra atau tempat-tempat yang telah disiapkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Kita yang baru datang itu ditarik. Diajak, "Sini, ke tempat saya saja." Kalau ketemu sama orang yang lain lagi, "Saya aja di tempat ini ini." Subhanallah. Kenapa? Karena mereka menyadari Begitu besarnya keutamaan Memberi makan kepada orang yang berbuka puasa Maka perbanyak sodakah Ma'asyirun muslimin rahimakumullah. Kesempatan di bulan Ramadan Demikian pula Termasuk di antara amalan yang dianjurkan Untuk diperbanyak di bulan Ramadan Adalah Membaca Al-Quran Karim Silawat Al quran Dan lebih afdol lagi apabila seseorang Membaca Al-Quranul Karim Dengan tadabbur Membacanya dengan penuh tadabbur Dia membaca Al-Quranul Karim Berusaha untuk memahami maknanya Lalu kemudian Dia berusaha untuk Mengamalkan, mengaplikasikan Dalam kehidupannya memberi pengaruh terhadap keimanannya membasahi kalbunya untuk tunduk kepada Allah subhanahu Wa ta'ala syahrul ramadhan syahrul quran bulan ramadhan adalah bulan al-quranul Al karim bulan diturunkannya al-quranul Al karim adalah bulan ramadhan syahrul ramadhan al-ladhi unzila fihi Al Quran. Itulah bulan Ramadhan, bulan yang diturunkan padanya Al Quran Kerim. Kudal Inas, Wabiyinat min Al Huda wal Furqan. Oleh karena itu, termasuk di antar amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadhan adalah membaca Al Quran Kerim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, hadis Nabi yang kita sebutkan tadi, di mana Abdullah bin Abbas menjelaskan kesungguhan Rasulullah SAW bersedekah di bulan Ramadhan, lebih terkhusus lagi ketika beliau didatangi oleh Jibril AS. Wa can yilqahu fi kulli leilatin min layali ramadhan fayudarisuhul quran jibril datang pada setiap malam ramadhan kepada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lalu kemudian melakukan muda membacakan kepada rasulullah al quran dan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam membaca al quran kering faidah yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis ini Anjuran seseorang untuk memperbanyak membaca Al-Quran Al-Karim di bulan Ramadhan, oleh kerana itu para ulama ustaz, para ulama ustaz mereka di bulan Ramadhan menamatkan Al-Quran Al-Karim itu melebihi ketika mereka menamatkannya di bulan-bulan yang lain. Bahkan di antara mereka ada yang menamatkan Al-Quran dalam 3 hari menghabiskan satu Al-Qur'an al Karim bahkan di antara mereka ada yang setiap hari mengkhatamkan Al-Qur'an Al-Qur'an Subhanallah dan mereka mengatakan bahawa itu adalah khusus pada bulan Ramadan tidak di bulan-bulan yang lainnya sebab di bulan-bulan yang lain ada hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengkhatamkan Al-Qur'an Kurang dari tiga hari tiga malam. Maka masyarakat Muslimin terima kasih terbanyak membaca Al Quran, membaca Al Quran dengan cadar dengan penuh kekhusyuan. Jangan yang dijadikan sebagai tujuan utama khutam, jangan. Oh, yang penting tamat. Akhirnya persaingan dalam hal menamatkan Al Quran Al karim, tapi tidak memahami isinya. Dia hanya membaca begitu saja Membaca Tanpa tadabur Tanpa Memahami Tanpa berusaha untuk mencerna Isi dan kandungannya Tidak demikian Membaca Al-Quran Al-Karim Kalau seorang Cepat-cepat dalam mengkhotamkan Al-Quran Al-Karim Bersaing dalam hal mengkhotamkan Banyak orang yang mampu melakukan itu tapi yang membaca Al-Quran dengan tadabbur, Inilah yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula. Termasuk diantara amalan yang dianjurkan. Untuk dihidupkan. Di malam-malam Ramadan. Adalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail yang disebut salat tarawih hidupkan salat tarawih di malam-malam Ramadan sebab menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lain akan menjadi sebab maghfirah ampunan Allah Subhanahu kepada hamba tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diratkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufr ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang melakukan qiyam salat di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan rida Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu dan termasuk diantara yang membedakan Qiyamul Lail di bulan Ramadhan dengan bulan-bulan yang selainnya bahawa di bulan Ramadhan diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk mengerjakan Qiyamul Lail secara berjamaah di masjid di awal malam mengerjakan Qiyamul Lail Secara berjamaah di masjid di awal malam. Secara umum yang namanya salat Sunda termasuk salatul Layl, yang awwal dikerjakan di rumah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Afwal salatil Mar'i fi baithi ilah maktabah". Seutama utama salat seseorang dia kerjakan di rumah kecuali salat wajib. Namun terkhusus qiyamul lail di bulan Ramadan diperbolehkan. Pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masanya. Lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala pada saat beliau menjadi khalifah. Beliau mengumpulkan kaum muslimin dengan satu imam yang memimpin mereka mengerjakan qiyamul lail yang disebut salat tarawih. Beliau mengangkat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu untuk menjadi imam salatul lail sehingga ditegakkanlah salatul lail di awal malam secara berjamaah di masa khilafah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum muslimin untuk menghidupkan qiyamul lail bersama imam salat bersama imam hingga imam selesai dalam hadis yang diriwayatkan oleh bu daud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ar-rajula idza al-imam hatta yanṣarif kutiba lahu sesungguhnya seseorang apabila dia mengerjakan sholat maksudnya sholatul laid Hadis ini menjelaskan tentang qiyamul laid apabila seorang sholat bersama imam hingga imam selesai hingga imam balik dari masjid maka dicatat baginya seperti orang yang mengerjakan sholat semalam suntuk seperti orang mengerjakan sholat semalam suntuk Padahal mungkin dia mengerjakan sholat bersama imam Itu mungkin setengah jam Mungkin lebih dari itu Satu jam Tidak lama Namun karena dia sholat Bersama imam Dari awal hingga akhir Hingga imam selesai Maka dicatat baginya Seperti orang yang terus Mengerjakan sholat sepanjang malam Masya Allah Luar biasa ku Termasuk kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika melakukan salat tarawih dia tidak menyelesaikan salatnya bersama imam hingga imam selesai. Misalnya ketika imam mengerjakan salatul lail maka dia ma'mum mengikuti salat imam. Setelah imam menyelesaikan salatul lail dan akan mengerjakan salat witir maka dia tidak ingin ikut mengerjakan salat witir bersama imam dengan alasan dia ingin menambah salat lagi di malam hari nanti setelah bangun dari tidur sebelum makan sahur. dia ingin menambah salat sehingga dia meninggalkan salat witir bersama imam sehingga dia meninggalkan keutamaan yang besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kesalahan. Jika sholat bersama dengan imam, sholatlah hingga imam selesai, hingga imam menyelesaikan witirnya. Agar engkau mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, seperti seseorang yang mengerjakan sholat semalam sunatuk. Dan hendaknya ketika seorang menghidupkan kiamat lail, pilihlah orang yang mengerjakan solatul lel itu dengan baik mengerjakan solatul tarawih dengan tenang dengan penuh kehusuan jangan mencari imam yang paling cepat selesai ada sebagian masjid sebagian jamaah ketika mengerjakan solatul tarawih persaingan dalam hal cepat-cepatan selesai Sekian menit selesai. Salat 21 atau 23 rakaat 5 menit selesai. Ini salat apa ini? Mana tuma'ninahnya? Di mana tuma'ninah ketika seorang mengerjakan salat yang merupakan syarat sahnya salat? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menegur seseorang, salah seorang dari kalangan sahabat ketika dia salat dalam keadaan tidak memiliki tumak nina selesai dia mengerjakan salat dia datang kepada Rasulullah SAW kata Nabi SAW fa ulangi salatmu tadi kamu itu tidak salat dia ulangi lagi salatnya setelah itu datang lagi dia kepada Rasulullah SAW lagi-lagi Nabi SAW mengatakan kembali kamu ulangi salatmu tadi kamu itu tidak salat sampai tiga kali Setelah itu, sahabat ini mengatakan Ya Rasulullah, ma'oxinu kairah ada fakih aku tidak mampu lebih baik lagi dari ini. Ajarkan kepada aku cara salat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya salat. Ternyata permasalahannya pada tumanina. Dia tidak memberikan setiap gerakan itu haknya. Maka hati-hati, cari imam yang baik dari Imam Ahlus Sunnah yang menghidupkan salatul tarawih dengan penuh kekhusyuan, penuh ketenangan membaca Al-Quran Al-Karim dengan tertil InsyaAllah itu lebih afwal terjadi perselisihan di kalangan para fukaha mana yang lebih afwal mengerjakan salatul tarawih atau salatul lail atau qiyamul lail atau solatul tahajjud atau apa sahaja namanya itu semua penamaan yang berbeda namun maknanya sama Salat yang dikerjakan di malam-malam Ramadhan apakah yang lebih awal dikerjakan di rumah atau di masjid secara berjamaah ada dua pendapat di kalangan para fukaha masing-masing eh -masing, uh, memiliki hujjah dalam hal ini namun masing-masing punya keutamaan apabila seseorang mampu mengerjakan solat at-tarawih atau solatul lail di rumahnya dengan penuh kehusuan dengan penuh ketenangan apakah dia sendirian atau bersama dengan keluarganya sehingga dia mampu membaca Al-Quran al dengan tertil dia mampu menghidupkan maka yang demikian lebih afdal yang demikian lebih afdal dalam Mazhab as-syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahawa lebih afdal seseorang mengerjakan salatul tarawih di rumah bagi orang yang menghafal Al-Quran tapi bagi yang tidak menghafal Al-Quran yang afdal baginya di masjid sebagian para fuqaha seperti Ibrahim bin Yazid Naqai tidak mensyaratkan itu tidak mensyaratkan harus menghafal Al-Qur'an yang jelas dia bisa menghidupkan salat tarawih di rumahnya atau dia mengerjakan secara berjamaah di masjid apabila seseorang tidak mampu menghidupkan salat tarawih di rumah kadang-kadang kalau di rumah banyak gangguan malas anak-anak kadang-kadang rasa kantuk itu lebih kuat ketika seorang berada di rumahnya maka orang seperti ini hendaknya dia menghidupkan malam-malam Ramadan di masjid dia mengerjakan qiyamul lain di masjid jangan di rumah karena jika dia mengerjakan di rumah menyebabkan dia tidak menegakkannya atau dengan rasa berat Rasa kantuk Dan yang lain sebagainya muslimin Hendaknya seorang berusaha Tidak melewatkan Satu malam Di malam-malam Ramadan Melainkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih terkhusus lagi Pada sepuluh malam terakhir Di bulan Ramadan Handaknya seorang mempersiapkan dirinya. Untuk menghidupkan sepuluh malam-malam terakhir di bulan Rabadhan. Dengan ibadah. Dengan qiyamun layin. Dan mengharapkan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadanya. Menghidupkan malam tersebut. Di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Kata Nabi alaih salatu salam manqamah. Laylatul Qadar imanan wahtisaban Gufira lahu ma taqadama min zambih Barang siapa Yang menegakkan Qiyamul layl Di malam laylatul qadar Dengan penuh keimanan Dan mengharapkan rida Allah subhanahu wa ta'ala Maka diampuni Baginya Seluruh dosa-dosa yang pernah dia Dia lakukan Maka oleh kerana itu, wahai saudara-saudaraku persiapkan diri kita secara fisik, demikian pula secara mental dan iman untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah dan qiyamul lail. Demikian pula, wahai muslimin rahimakumullah, mempersiapkan diri untuk melakukan iftakas Etikaf pada 10 hari terakhir Di bulan Ramadhan Dan hal itu disyariatkan Dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Yang dimaksud etikaf adalah seorang Menetap di masjid Mulai Pada malam 21 Ramadhan Hingga Malam yang terakhir di bulan Ramadan memasuki satu Syawal. Dia tinggal di masjid. Tidak keluar dari masjid. Tidak keluar dari masjid kecuali karena ada kebutuhan yang mendesak. Ke toilet, buang hajat, atau kalau tidak ada orang yang mengantarkan dia makanan ke tempat i'tikafnya maka dia boleh keluar makan di luar. Setelah selesai kebutuhannya maka dia harus kembali tujuan utama seseorang beritikaf adalah memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan aktivitas dunia ada sebagian orang dia beritikaf tapi HP-nya juga berdiring terus dia itikaf oh ya itu harganya sekian Ya sudah saya kasih diskon Bulan Ramadan 10% Dia sedang mengiktikaf tapi dia berdagang Masya Allah Seorang beriktikaf Tujuan utamanya meninggalkan aktivitas dunia Nah Dia harus mempersiapkan itu Dia harus mempersiapkan Fokus untuk beribadah Matikan HP Kecuali dalam hal-hal yang sifatnya darurat Mungkin dia butuh untuk Uh, berhubungan dengan keluarganya Mungkin keluarganya Ada kebutuhan tertentu Tidak mengapa Tapi ketika dia tinggal di masjid Maka Tidurnya lebih banyak Daripada tidurnya dia di rumahnya Lalu dia kurang Dalam beribadah Kurang membaca Al-Quran Di masjid hanya dijadikan sebagai momen untuk lebih banyak ngobrol dengan teman-teman yang tinggal di masjid. Bahkan sebagian orang-orang beriktikaf itu suka ngumpul-ngumpul. Ngumpul-ngumpul, makan ini makan itu sambil tertawa-tawa. Wallahul musta'an. Tujuan iktikaf adalah bersungguh-sungguh memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, wahai muslimin rahimakumullah, beberapa amalan yang diajurkan untuk dihidupkan pada bulan Ramadhan kemudian tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk di bulan Ramadhan yang dapat mengurangi nilai puasa mengurangi nilai ibadah dan bahkan bisa membatalkan ibadah yang dilakukannya ma'asyiral muslimin rahimakumullah ada sebagian kaum muslimin Itu merasa Bahawa puasa itu sangat berat Sehingga mereka Mencari cara-cara Untuk membuat dia Melalui masa-masa berpuasa itu dengan Tanpa dia sadari Waktu berlalu begitu saja Tapi dengan cara-cara yang tidak bermanfaat Cara-cara yang tidak bermanfaat Dia berpuasa Sudah dia panggil temannya Main catur Permainan catur paling lama Lama mikir Dari awal hingga akhir Mungkin bisa makan waktu Satu jam Bahkan lebih Banyak mikirnya Dia menghabiskan waktunya Untuk main catur Sehingga ketika dia kalah atau dia mengalahkan Oh sudah berlalu sekian jam Tinggal enam jam lagi Untuk apa lagi Main domino untuk apa lagi? Main kartu. Joker. Masih ada lagi sisa waktu. Nonton sinetron ini, sinetron itu, film ini, film itu dihabiskan waktunya untuk hal-hal yang demikian. La haula wala quwata illa billah. Apa manfaat berpuasa? Mashyarul muslimin rahimakumullah ingat tujuan dari berpuasa itu untuk apa agar kalian menjadi orang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan pada diri kita apakah termasuk tujuan dari berpuasa itu yang membina ketakwaan seorang hamba ketika dia berpuasa nonton film bayangkan seorang nonton film itu dua jam selesai Mungkin ketika dia nonton... Dia tertawa... Dia menangis... Dia marah... Tergantung... Action-nya... Selesai... Oh, masih tersisa sekian jam... Nonton ini... Nonton itu... Selesai... Bosan dia nonton... Main game... Hanya itu yang dia lakukan... Mana ibadah... Mana amalan-amalan sunnah... Mana amalan-amalan yang... dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan... Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kemudian seseorang meninggalkan bulan Ramadan. Hanya sekedar mampu menahan diri dari makan dan minum. Itu saja. Sehingga menyebabkan. Tidak terjadi perubahan dalam kehidupannya. Tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari bulan Ramadan. Ya aktivitasnya seperti biasa. Lalai. Gemar dengan kemaksiatan. Walayakubillah, maashirul muslimin rahimakumullah. Jaga puasa kita, pelihara puasa kita, jaga amalan-amalan yang kita lakukan, agar kemudian apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan, memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. رسول الله صلى الله عليه وسلم مغتكن إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعده الله أزوجل لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفش السلام Wassallamulaili wa nasuniyan. Kata Nabi Shallallahu alaihi sallam di dalam surga, di dalam al jannah itu ada kamar-kamar yang kamar-kamar tersebut dari dalam bisa terlihat dari luar, dari dalam bisa melihat keluar, dari luar bisa melihat ke dalam. Wallahu alam hakikatnya yang jelas tentu itu menunjukkan keindahan Al-Jannah kalau di dunia saja ada seorang membuat rumah di satu wilayah yang memiliki pemandangan yang sangat indah dia membangun rumah kamarnya atau dindingnya dari kaca yang tebal dari dalam rumah dia bisa melihat pemandangan menunjukkan keindahan Tentunya, maashirul muslimin, rahimakumullah, di dalam surga kenikmatannya lebih sempurna dan sempurna. Tidak bisa kita bayangkan. Tidak bisa kita bayangkan. Kamar-kamar yang disebutkan itu bertingkat-tingkat. Allah azza wa jalla berfirman, Lakin ladina taqaw rabbahum lahum jurufun min fauqha juruf mabniyah, tajrimin tahti al-anhar." Orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka dipersiapkan untuk mendapatkan kamar-kamar Kamar-kamar ini tersusun-susun Bertingkat-tingkat Di bawah kamar-kamar itu mengalir Sungai-sungai Meskipun kita membayangkan Hakikatnya jauh lebih indah Dari bayangan kita di mana itu kamar-kamar bertingkat-tingkat. Luas kamar itu seperti apa? Dalam riwayat Bukhari dan Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannati khaimatun ardhaha fitnamilan min lu'lu'atin mujawwafah. Di dalam surga itu ada kemah atau kamar yang terbuat dari mutiara yang luas yang lebar kamar tersebut sepanjang 60 mil kalau ukuran dunia 1 mil itu 1 kilo sekian ini 60 mil dalam riwayat yang lain dalam riwayat imam muslim wapuluhak ha situnamilan tingginya 60 mil jadi luasnya, tingginya sama. Ada nggak kamar seperti itu di dunia? Kamar dunia, seorang punya kamar 10 kali 10 meter luasnya, wah wow, senengnya, dia. luas sekali kamar ini, luas sekali. Seorang punya rumah 100 kali 100 meter, bah istana sudah, istana, megah. Tapi nah, ini 60, itu baru kamarnya. Masa syarikah rahimakumullah. Bagi siapa? Adalah Allah azza wajalla. Allah subhanahu wa taala mempersiapkan itu semua. Limaan atau amat am. Bagi seorang yang suka memberi makan pada orang lain. Wa ala al dan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Wa ta'ba asyiam dan orang yang senantiasa berpuasa. Wa afshas salam dan orang yang senantiasa menebarkan salam. Wa salallahu li wa nasuniam. Dan orang yang senantiasa solat di malam hari ketika manusia sedang tertidur lelap. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang memasukinya dengan keridhaannya. Kemudian, Maashyarul Muslimin rahimakumullah termasuk di antara hal yang penting untuk kita ketahui dalam menyambut. Maksudnya bulan Ramadhan adalah tidak diperbolehkan seorang Muslim berpuasa satu hari atau dua hari sebelum memasuki bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. La taqaddamu Ramadan bi Jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari terkecuali seseorang yang memiliki kebiasaan berpuasa pada hari itu maka silakan dia berpuasa maka silakan dia berpuasa diterangkan oleh an-nawawi rahimahullahu taala fihi at-tasrihu bin-nahyi an istiqbal ramadhan bi sawmi yaumin wa yawmain liman lam yusadif 'adatan lahu atau yasilhu bima qablahu Fa in lam yasilhu wala sadafa adatan Fa huwa haramun Hada huwa sahih Fi madhabina lihadal hadith Kata al-hafiz an-nawabi rahimahullah Menerangkan Madhab al-shafi'i dalam hal ini Kata beliau dalam hadith ini Penegasan tentang dilarangnya menyambut bulan ramadhan dengan berpuasa sehari dan dua hari bagi orang yang tidak memiliki kebiasaan berpuasa pada hari itu atau karena dia ingin menyambung dengan puasa sebelumnya kalau bukan karena menyambung dengan puasa sebelumnya atau bertepatan dengan kebiasaan dia berpuasa maka berpuasa sehari atau dua hari sebelum memasuki ramadhan Hukumnya haram. Ini adalah pendapat yang sahih dalam madhab kami. Ini madhab syafi'i. Contoh permisalan seseorang biasa berpuasa Senin Kamis. Senin Kamis. Anggap bulan Ramadan jatuh pada hari Jumaat. Sementara dia biasa berpuasa Senin Kamis. Berarti hari sebelumnya adalah hari Kamis. Dia berpuasa pada hari Kamis. Karena itu adalah puasa yang biasa dia lakukan. Puasa yang biasa dia lakukan. Maka tidak mengapa. Diperbolehkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan illa rajulun kecuali seorang yang dia memiliki kebiasaan berpuasa pada hari itu silahkan dia berpuasa contoh yang lain seseorang berpuasa pada hari jumat puasa sunnah bulan ramadhan jatuh pada hari Senin misalnya Pada hari Senin Dia berpuasa sunnah pada hari Jumat Di antara salah satu Hal yang dilarang Apabila seorang berpuasa sunnah Adalah menyendirikan Hari Jumat dengan puasa Tanpa menggandengkan dengan puasa Sebelumnya atau sesudahnya Tidak diperbolehkan menyendirikan hari Jumat Dengan puasa sunnah dia telah berpuasa sunnah hari Jumat Hari berikutnya adalah hari Sabtu Yang mana hari itu adalah Dua hari sebelum Ramadan Dua hari sebelum Ramadan Apakah diperbolehkan dia berpuasa Sabtu? Jawabannya boleh Kenapa? Karena dia menyambung Puasa hari Sabtu Dengan puasa hari Jumat Karena tidak diperbolehkan menyendirikan hari Jumat dengan berpuasa Nah itu diperbolehkan Namun seseorang yang bukan kebiasaannya Bukan kebiasaan dia berpuasa Dan bukan pula berkaitan dengan puasa sebelumnya Hari-hari sebelumnya dia tidak puasa Kenapa ketika sehari atau dua hari sebelum Ramadan Justru dia berpuasa di hari itu Nah ini yang tidak, tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Asal hukum larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah haram. Maka tidak diperbolehkan. Apa sebabnya seseorang tidak diperbolehkan berpuasa sehari atau dua hari sebelum masuk ramadan? Ada beberapa penjelasan para ulama sebagian para ulama mengatakan yang berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan agar dia mempersiapkan diri menghadapi Ramadan dengan kekuatan sehingga ketika dia masuk ke Ramadan dia dalam kondisi sudah siap untuk menghadapinya namun ini dianggap para ulama alasan yang lemah karena ada juga sebagian beralasan berpuasa sebelum Ramadan persiapan supaya memasuki Ramadan dia sudah terbiasa berpuasa ini alasan yang rumah sebagian para ulama mengatakan sebab termasuk diantara yang disyariatkan memisahkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain termasuk dalam hal ini memisahkan antara amalan sunnah dengan amalan yang yang wajib Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam perkara salat, la tasil salatan bi hatta takhruja atau تتكلم. Jangan engkau menyambung salat salat wajib dengan salat yang sunnah hingga engkau keluar dari tempatmu, engkau pindah dari tempatmu atau engkau berbicara. Berbicara atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dari hadis ini bahawa seorang dianjurkan membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah tidak diperbolehkan seorang begitu selesai dia mengerjakan sholat wajib dia langsung berdiri lalu mengerjakan sholat sunnah dia tidak berpindah dari tempatnya dan tidak diperantarai dengan zikir tidak diperbolehkan jangan menyambung sholat wajib dengan sholat yang berikutnya maka demikian pula dalam hal ini larangan berpuasa sunnah sehari atau dua hari agar kemudian seorang membedakan antara amalan yang wajib yaitu bulan ramadhan dengan yang sunnah sebelum memasuki bulan ramadhan alasan yang ketiga yang disebut oleh para fuqaha bahawa Rasulullah SAW melarang berpuasa sehari atau dua hari sebelum ramadhan agar seorang muslim menetapkan puasanya dengan penuh keyakinan bahwa itu merupakan puasa yang dia kerjakan di hari Ramadan. Termasuk hal yang tidak diperbolehkan seseorang berpuasa dalam keadaan dia ragu, ini puasa Ramadan atau masih puasa Syaban. Tidak diperbolehkan. Jangan seseorang berpuasa Sampai dia meyakini bahawa itu adalah Ramadhan. لا تسوه حتى تراو. Jangan kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal. Artinya hingga kalian yakin bahwa telah memasuki Ramadhan. Tidak diperbolehkan seseorang mendahului puasa Ramadhan dengan puasa yang meragukan. Ini Ramadhan atau bukan? Inilah yang disebutkan oleh Ammar bin Yazid. Radiyallahu taala anhu beliau mengatakan man samal al yaum alladhi yushakku fihi faqad ashab al qasim sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan apakah itu puasa Ramadhan ataukah masih di bulan Syaban sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian Termasuk di antara hal yang penting untuk diperhatikan dalam memasuki bulan Ramadhan adalah dalam hal menetapkan masuknya bulan Ramadhan, menetapkan masuknya bulan Ramadhan dalam syariat Islam dalam menetapkan masuknya bulan Ramadhan dilakukan dengan satu dari dua cara, satu dari dua cara. Cara yang pertama dengan Ru'yatul Hilal Dengan Ru'yatul Hilal Melihat hilal yang menunjukkan masuknya Ramadan Apabila Ada seseorang Muslim yang adil Yang terpercaya Yang telah melihat Hilal yang menunjukkan masuknya Ramadan lalu kemudian disampaikan kepada penguasa dan diterima maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk berpuasa dengan persaksian satu orang muslim ini pendapat yang sahih dari pendapat para fukaha cukup satu orang yang adil, yang terpercaya yang melihat hilal lalu kemudian diterima persaksiannya Maka seluruh kaum Muslimin wajib hukumnya untuk berpuasa. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan: Sumuliru yatihi wa aftruliru yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal Ramadhan dan berbukalah kalian, yaitu tetapkan masuknya satu syawal dengan melihat hilal Ramadhan. Uh, hilal syawal. Cara yang kedua. Apabila hilal tidak terlihat maka cara yang kedua dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena bulan-bulan Hijriyah hanya berada di antara 30 hari dan 29 hari. Tidak ada satu bulan Hijriyah yang berjumlah 31 hari. Sebagaimana tidak ada jumlah bulan Hijriyah yang berjumlah 28 hari yang ada 29 dan 30 sehingga pada hari yang ke-29 syaban kaum muslimin diperintahkan untuk melihat hilal kita berterima kasih bersyukur kepada pemerintah kita ma'asyarakat rahimahumullah yang menjalankan tugasnya pada setiap kali mendekati bulan ramadhan sudah ditetapkan ada petugas-petugas khusus yang disumpah dan ditetapkan untuk memperhatikan pada posisi-posisi dan daerah-daerah tertentu yang strategis yang memungkinkan bagi seorang untuk melihat hilal di beberapa titik di negeri kita ini pada tanggal 29 Syabat Kemudian setelah itu ditetapkan, apabila ada yang terlihat, ditetapkan bahwa besok Ramadhan. Kalau tidak ada satupun yang melihatnya, maka menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sumuliru yadi wa'tiru liruyati fa in gumma alaikum fa akmilu iddat syaban berpuasalah kalian karena melihat hilal dan tetapkanlah satu syawal karena melihat hilal apabila terhalangi oleh kalian maka sempurnakan bilangan bulan syaban menjadi 30 hari Inilah cara menetapkan maksudnya ramadan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh kerana itu ma'asyara alikhwah rahimakumullah menetapkan masuknya Ramadan dengan cara perhitungan hisab ini bukan dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sebagian para ulama menukilkan ijma ulama tentang tidak dianjurkannya menetapkan masuknya ramadhan dengan perhitungan hisap. Ahli hisap itu sendiri ber, berselisih dalam menetapkan masuknya ramadhan, dan itu tidak berdasarkan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan imam Syafi'i menetapkan membolehkan dalam hal menetapkan masuknya ramadhan dengan hisap. Ini tidak benar. Dusta terhadap imam Syafi'i. Rahimahullahu ta'ala Oleh karena itu diterangkan oleh Ibn Taymi rahimahullah Ketika ada yang menukil bahawa Imam Syafi'i membolehkan Menetapkan masuknya Ramadan dengan perhitungan hisab Kata beliau Wahada batilun anis syafi'i La asla lahu anhu Ini adalah Periwayatan yang batil Dari Imam Syafi'i ...tidak ada asalnya dari Imam Syafi'i... ...balil mahfudz anhu... ...khilafu thalika kamadhabil jama'ah... ...bahkan yang di Syariat yang, ...yang dinukilkan... ...yang terpelihara penukilannya dari Imam Syafi'i... ...menyelisihi penukilan ini... ...pendapat beliau sama seperti pendapat mayoritas para ulama... ...tentang... ...tidak disyariatkan yang menetapkan... ...masuknya Ramadan berdasarkan perhitungan hisab... ...oleh karenanya... ...e... Uh, Al-Mawardi Al-Mawardi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir beliau ini salah seorang tokoh besar dalam Madhab Syafi'i dan kitab beliau Al-Hawi Al-Kabir termasuk rujukan utama untuk mengetahui pendapat-pendapat Madhab Syafi'i Berkata Al-Mawardi ketika menerangkan tentang بماذا يتم تحديد دخول رمضان؟ قال beliau: فإذا ثبت أن العلم بدخول شهر رمضان يحصل بأحد وجهين لا ثالث لهما إما رؤية هلال أو استكمال شعبان 30 يوماً apabila telah sah bahwa dalam hal mengetahui masuknya bulan Ramadhan itu bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara la salisalahuma. tidak ada cara yang ketiga, kata beliau hanya bisa dilakukan dengan dua cara la salisalahuma. tidak ada cara yang ketiga lalu yang pertama kata beliau imma ru'yatul hilal melihat hilal Ramadhan Awistik malu Sya'ban adalah sinar atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian termasuk di antara adab dalam menetapkan masuknya Ramadhan atau keluar dari bulan Ramadhan hendaknya kaum Muslimin senantiasa menetapkan masuknya bulan Ramadhan bersama dengan penguasa bersama dengan pemerintah dan ini termasuk prinsip ahli sunnat wal jamaah tidak menyelisi pemerintah dalam hal ini sekarang kita melihat kondisi kaum muslimin masing-masing memiliki wilayah setiap negeri punya pemimpin maka yang wajib bagi kaum muslimin mereka tidak berpuasa ramadan dan berlebaran Idul Fitr Atau berlebaran Idul Adha Kecuali bersama dengan pemerintahnya Sebab Kaitannya dengan puasa Ramadan Atau berlebaran Ini merupakan amalan-amalan yang Yang sangat berkaitan dengan Kemaslahatan secara umum Secara berjamaah secara berjamaah sehingga tidak dianjurkan seorang menyelesihi kata al-hasan al-basri rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang kewajiban ta'at kepada penguasa kata beliau bahawa mereka mengurusi kita sebagai rakyat dalam lima hal al-jumaah dalam hal mengerjakan salatul jumah ah. wal-jamaah menegakkan salatul jemaah wal iid wal thugur wal hudud al iid dalam hal menetapkan salatul iid al thugur dalam hal berjihad wal hudud dalam hal menetapkan hukum-hukum had pencuri bagi orang uh, potong tangan bagi seorang pencuri hukum rajam atau cambuk bagi seorang pelaku zina ini bersama dengan penguasa oleh kerana itu, wahai saudara-saudaraku, rahmat disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi datang dari hadis Aisyah juga diruatkan dari hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shaumukum yawmatasumun, wa fitrukum yawmatustirun, wa abhakum yawmatadhuhun." Puasanya kalian adalah ketika kalian secara umum berpuasa. Beridul Fitrnya kalian Ketika kalian secara umum beridul fitr Demikian pula idul abha Dalam luar yang lain As-sawmu yawmai sumun nas Wal fitru yawmai fiturun nas Berpuasa adalah ketika Manusia secara umum berpuasa Demikian pula beridul fitr Ketika manusia secara umum Telah menetapkan idul fitr Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala Menjelaskan hadis ini Yasumu wa yuftiruh Majemah Jin Muslimin, wa imamih berpuasa. Demikian pula beridul fitr bersama dengan keumuman kaum Muslimin. Maka tidak diperbolehkan, ma shaa Allah, seseorang menyelewih pemerintah dalam hal dalam hal penetapan masuknya Ramadan Demikian pula penetapan idul fitr. Ada sebahagian kaum Muslimin setiap tahun pasti menyelusihi ada bahkan sebagian kelompok dua hari bahkan pernah tiga hari sebelum pemerintah menetapkan masuknya Ramadan dia sudah berpuasa ya dengan berbagai macam alasan ada yang sudah menetapkan masuknya Ramadan dan masuknya satu syawal berdasarkan pasang surut air laut dari mana lagi ini orang-orang aneh dalam menetapkan syariat ma'asyirun muslim rahimakumullah tidak demikian. walhamdulillah, dalam perkara-perkara seperti ini, kemaslahatannya umum jangan membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin menjeleneh membuat ketetapan yang menyelesaikan ketetapan pemerintah dalam keadaan ini bahagian dari agama Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya pemerintah menetapkan masuknya Ramadan berdasarkan hisab? Bukan berdasarkan rukyah. Misalnya, kalau itu terjadi. Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah ditanya tentang masalah ini. Kata beliau, ikuti pemerintah. Ikuti penguasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Aimmatu yusallu 'anakum." Jika asabu falakum walaikum, Jika asabu falakum walaikum, Jika axtau falakum walaikum. Para imam itu memimpin solat kalian. Apabila imamnya benar, kalian mendapat pahala, imamnya juga mendapat pahala. Namun apabila imamnya salah, kalian sebagai sebagai rakyat, sebagai makmum mendapat pahala. Imamnya yang menanggung dosanya. Maka demikian pula dalam hal berpuasa itu diterangkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab siang. Semoga apa yang kami terangkan pada pertemuan di siang hari ini memberi manfaat kepada kita sekalian dan semoga Allah subhanahu taala memberi taufik kepada kita dan memberi hidayah. Dan memberi kekuatan kepada kita sekalian untuk menyambut bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendengarkan kebaikan lalu berusaha mengikuti yang terbaik. Wallahu Taala alamul sawab. لبيدا قرآن يوم الديف أفكان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم رحمة الله وبركاته.